بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ او هر کل چه جدا شو الْعِيرُ قَابِلًا د آباده د مصر تا جدا شده مصر نا قَالَ اوی پلارِ ابوهم پلار د دو دوی دو انی یقیناً زو یعنی اللہ پاکوئی وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ او هر کل جدا شو قَابِلًا یعنی ده آباده ده مصرنا قال ابوهم اوی پلا غدوی انی یقیناً زلح عجدو خام خاممم ریح یوسف بوی ده یوسف علی السلام لرا لولا انتو پنی دونی کتاسو ما بی اقل نگنئی کما کمقل نگنئی نوزد یوسف علی السلام اغبوی مومم آ قالو اوی دوی زامنو تاللہی قسم پالا بانده ان کقینته لپې غلا لیکل قدیم خا مخ په من زړ کې غلاه مینه ده لپ غلا لیکل قدیم خا مخ په من زړ کې یعې پهخواې من نه اوسمتا کې موج ده فلممانحلکله اننجال بشیرو راغې زیې ورکونږې القاغو و چ فمی الله ووج په مخ غبانې۔ پر تد بسیرا مسترگی روخان شلی جب جوش سڑی قال اویل پلاری علم اقل لکم آیا نووی لما تاسو تا انیچ یکیناً زو آلم پوییم پوییگم من اللہ دی طرفنا ما لا تالمون فاغس چی تاسو پری نپوی گئی قال اویل دوی زامنو یا ابانا ی پلار دمانگا استغفر لنا بخنو غاڑا مونگ لرا ذنوبنا دو گناهون زمنگا انا یقینا مونگا انا قاتین یو خطاکار مون خطاکارو قال اوی پلاری سو باز تغفیرو لکم ذره چه بخنبو غاڑم تاسو لرا ربی درب اخفلنا انا یقینا زمارب غو دغا الغفور الرحیم بخن کون کے رحم کون کے دے فلمان و هر کلا دغلو چی دوی داکل شو علا یوسفا فیوسف علی السلام نیسف علی السلام تورا غلال آوائل ایه نزائی ورکل آغاد الزان سرا ابو ویه مورو پلا رقب اللرا وقال دخلو اویی طولو تورن نوزی مصر مصر تا انشاءاللہو قدر لا رضاوی آمینین فا امن سر بیئی و رفا او پور دیکل مورو پلار علال عرش پتخت باندی ان پور دیکل مورو پلار علال عرش پتخت باندی لوئ پرسی چوکے باندی و خرو له سجد او طول آغتا ٹیٹ شل پا اکرام سرا پریوتا لاغل رفا سجدی یعنی پا اکرام عزت سرا و قال اوی یوسف علیہ السلام یا عبتی حیزم اصلارا حذا تعویلو دا تا دیر دې رؤيا یا یاد کوب زما من قبل مخک دې نا ما لي دل غルト کې قد جاله ربي حقا يقينا رب او غرظو کني خوب زما زما رب رشتيا وقد احسن ابي او يقينا احسانيكل دې زما سرا اذ اخرجني کل چه زير يستليم من السجنه د جیل نه د بندي خانه نه وجاء بكم او تاس ویرا واستلی من البدوی د باندونا مم بعده روست د دین ان نازغ الشیطان یفصاد اچولو شیطان بیني و بین اخواتي فمای زما او پمې ذرونو زما کی ان ربی یکینا نر زما لتیف ان دې تد جوړون کې دې لطیف الی ما یشا لیدون کې دې سجدا غوخه ایمانا لطيفاً مزيداً تدبير جلوی لما يشاو داغاً كاتشو غواري إنهو يقنن الله فاكو والعليمو اغفا عرصا قوية الحكيمو حكمتو نوالا ده ربه ربزما قد آتايتاني يقنن تارا كده رماتا من الملک باز بادشائي وعلمتاني او خدل تاماتا من تأويل الاحادیثي ده حقیقت ده خبرونو یعنی خوب تعبیر خاطر السماواتی ای ناشنا پیدا کونګه د اسمانونو ول ا د زمکه انت مددگار زمای دو زمای په دنیا په دنیا کې ولا خیرت او په اخرت کې توفنی واکلمال یعنی وفات کې مسلمان د اسلام په حالت کې او الکنی بالصالحین او یو زای کړی ما ین یپس د مګنا د نی کانو سرا ظالیکا دا چې ذکر شوه دا بیان مل امبا الغیب بازید خبرونو د غیب ندی پټه خبره وی نو حیہی الیکا وحی قومنګاتا و کنت لدی او نویته د دوی سره ین حاضر نه یالتا از اجمعو تلجاوی فقون یو کو امرهم <عمارا> تدبیر اقفل کار اقفل وهم یمکرون او دوی مکرون کول وما اکتر الناس او نجی زیاد قلق ولو اگر اگرچہ حرس کے کوشش کے بمؤمنین ایمان راڑن کی وما تسألوهم علیه او نغاڑی د دو دوی نفدی باندی من عجر سعی و صمد ذوری انه هوا نہ دیدا الا ذکر مگر نشیحت دے للعالمین تولو مخلوقات لرا تولو خلق لرا وکایم من آیتل او دے دی لونا دے توحید دے اللہ تعالی دی اس سماوات پاس منو کی والارذ اپس مکی کی یمرونا چورتیری گی دوی ہر وقت علیا پاگی و هم انها او بیا هم دیاغینا دوی معرزن مخ گرزئی آڑی مخ و ما یؤمنون او ایمان نلری اکترهم زیاد خلق اللہی پا اللہ تعالی بانده مگر اللہ مگر و هم حالداش دوی مشرکن شرک کوئی اللہ سر بلسو برابرئی سر بیمان شرک کئی ایا پا امن کی دیشی دوی دو دینا ان تاعتیہم چراشی پا دوی باندی غاشیتن یو راگیرون کے پټون کے من الله اللہ عذاب دی اللہ تعالینا او تاعتیہم الساعتو یا راب یا وراشی دویتا قیامتو بغتتن ناگہانا بغتتن ناسافا وهم لا یشعرون او دوی بان تو آئے زمان نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سبیلی زمان لاردہ ادعو الاللہ چه بلم یعنی بلنک قوم توفید دی اللہ تعالی تا دین دی اللہ تا خلق را وارم علا بصیرتن پا دلیل سارا پا اقل مندی باندی انعزو ومانی تبانی او سوک چه زمان تابیدار دی اویم پا دلیل دعوت دین تور گئی وسبحان الله او پاکید الله تعالی لرا وما انا من المشرکین او زنیم دمشریکانو د دلینا و ما او ندې ارسلنا لګلی مونگا من قبلک استانا مخې الا مگر لګلی د رجال نری نسری نوحی جوهې کوله الیهم مغیتا من اهل القرى دل یو کولوالو نا دل یو کولوالو نا افلم يسيروا اياد النغر دي البلاد پسمک كي يندرو چوبوري كيف كان سرنگاو يا سرنگاش عاقبت الذين اخر انجام ده خلقو من قبل جددي نمخيو ولا دار ولا دار الاخره او خامخا كو دي اخرت خير للذين خامخا ورد اغ اتقوا ج تقوا لري پريزګاري د شرک او د کفر د بدعاتو نه خلاف پنځ ځلان ساتي د کفر نه ځان ساتي د شرک نه ځان ساتي د بدعاتو نه ځان ساتي پريزګاري کوي اپالا تاقلون ایا دوی د اقل آیات او عقل نه کار نه اخلي حتا اني مقصد ده او خوانو منکرین الا محلد ور کړو مونږ حتا ای زستای اثر رسولو چه ناومید و یعنی دی ایمان رالو دی قومنا و ظنو او گمانی اکرو انهم چه یقینا دوی،, دوی قد کذیبو نید نیزبتو شو دروغو ورطا و ظنو او گمانی اکرو چه یقینا دوی نا غلطی شویده یو دامانکید و دنو انهم قد کذیبو یقینو کدوی چکنن دویتا نسبت دروغوشو جا اهم نرابغی دویتا نصرونا مدد زمونگا و نجی من نشاو نبج بکڑی شو آغسو نبج بکڑمونگ آغسو چه وقتلو ولا یوردو او نشي واپس که دلی بأسونا ازازو منگا ان القوم المجرمین دقوم مجرمانونا لقد كان يقينا نشتر يفسر سهم فدي بيان الحال دوې کې ان په واقع دي يوسف عليه السلام ورنوکي اباراتن لوي ابارات لوي نصيحت لولل البابه د پاده پور عقل والو ما او نه ده دا قران حديثن خبر يفتراج به ځان جوړ کړي شي وي دا كن لك تصد ق د پاده تصدقل الذي دغه کتابو با نه یاد چې مخکې د دی نه وو وتفسيله او د پاده وظهته کل شيءین د هر زې خبرې ددين دي و غدن او د پاده هدایتته ورحمتن او بسم الله الررحمن الرحيم الف خاص قانون د الله اندات واړو په شروع کولو بج الرحمن و رحیم دے الف لام میم را الله تعالی د دیپا مراد خپويږي د دی په حروف معنا تلك آیات الکتابی دا یتناد الوی کتاب دی والذی انزل الایک نازل کله شوی دے تاتا میر ربک د ترف داراستانا الحق حق دے رشتہ ا دے ولیکن اثر الناس ولیکن زیاد خلق نا لا یمنون ایمان نہ لری ایمان نہ راوی الله الذی الله تعالی اغزا دے رفع اچ چڑڑی داسما اسما واټیا اسما نا پی غیر عام دین باغیر دستونا بی تم استوا یا برابر شوی دی علل ارشده ارش د پاسا وسخر او تاب کڑی دی د حکم خپل الشمس انور وال قمر اسقمای کل يجري ار یو چلی دی انزی ل اجلن په وقت مسمن مقرر باندې ارض خپل زهر مقرر روان یو یدبر الامر انتظام کید ټولو کارون نا یو پسلو او جدا جدا الآياتې دلیلونا لام د دپه چې تاسو د لط ر کوم په ملاق د را د ستاسو تو ک یې نو کړړ تاسو و الذي اوله تعلاغ زاددي مد چېراخ ل دنیک د کړ دا وړولې د پاه کړړ د الأزمکه و پیدا کړی د پاغې کې رووا پاخ ورونا وَنَهَارًا وَسِنْدُنًا نَهْرُنًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ أَوْ دَارِ كِسَنِّي هُونَا جَاهَل كِيَا گرزو لي مانا پیدا کړې دي پاږې کې زوجين اثنين جوړې دوا خواګو ترش يو شل ليلہ پټيش فلر يعني أغوندويش په النهار او رستا انكي ذالک یقینن دیر دلیلونا دی در توحید لی قومی یتفکرون اغا قوم لرا چه تکر کوي سوچ کوي و تیل حرودی او پیزمکا کئی, کئی قیتاون تکری دی ایسی دی متجاوراتون د یو بلگوان کئی جوخ دی مو یو بلتر متصلی یو ملک بل ملک بل ملک و جناتون او باغونا دی منحانا بین دی انگورونا و زرعونا و دی و نخیلونا و کجوری و سانگو و سنوان بوري ان ډيرو څنګه والا وا غير سنوان او رنگي رنگي ان باغې د څنګه والا څنګه څنګه لري سره یوس کا او اس کاو لشي وبا بمائن واحد او بکیې په یو کې سمو بو سرا ټول یو شانتي او بوشي خوره یو شانتي در رد په دهریو دی ګورا پټه یو دی او یو او بو یو شانتي نیوچ پراګ جدا جدا وفلو بعضها او غورالې وکو منګ بعضو لره الله بعض په بعضو باندې تلو پهلی په پون کې په قلو کې ان نهفی ظلی کا یقیین من پهدي کېله آياتین خا مخد دلی لونهدي ل قومي یا لره چې عقل لري ان او که ته راږ یعنی ددوی د دو دو دو ان کار د دوی توحید انکار کوي ته حیرانېږې تا جو بګني په اجبوندو د حیرانتیا خبره دا قاولهم خبر وینا دوی ائزا کونا آیا چې کل شو مونږه ترابن خاورې ا اننا لفی خلقن جدید آیا مونږ به شو په پیدایښ نیو کی قیامت نومون کړی اولائک الذین دا اغ خلق دی کپروچ کپری کڑ دی رب دی هم پر ربخ پل باندی و اولائکا الاغلالو او دغه خلق توقونا بواچولیشی پی آناقی هم دو دی پا ستونو کی پتی توق او دغه کسان اصحاب ناری ملگری دو اور دی اور والا دی هم پی آدوی با پاغی کی خالدن همی وستااجونه کاو په تعاد سره غړستان یعنی زر غواړي تاانه دسيې عذااب قبل الحصنتي وړاندې د ایمان راړلونانی ک د کړ عذااب غواړي وقد د خلت او حال دا چې تیر شوي دي من قبله المصلات د دو نه مخې عذااب شرمون کې وإ رب اوې ن دستا لذو خا مخا بخنه کوونکې دې لن ناس خلقو تا خاون به خني دې علا ذلمهن سرذ ظلم دې غوينه ته توبو کایګي و ان ربک او یقینن رب است لشدید الاقابی خا مخا سخت عذاب ورکوونکې دې ویقول او وی الذين كثر كفر وجكثران دې کو پرې کړه دې آیتن موجزا می ربی ہی دی ترب در اپنا انما یقینا انتا تو تو یرا ورکو انکی ولی کل قوم انهاد او دی هر قوم دا پار دعوت ورکو انکی دی ولی کل قوم انهاد ار قوم دا پار دین بیانو انکی دی دعوت ورکو انکی دی اللہ و الله تعالی چې دی یعلم ہوئی گے علم لري ما تحملو دا هغه چې په ګډه پورته کوي کلو انسا هر یو ماده هر یو زنانا وما تغیزو کموی بچ دانی بچی وما او هغه چې کموي الارحام بچدانې پیدایښت بچي وما تصادو او هغه چې زیاتوي وكل شیء او هر څه اندهو دې الله تعالی سره به نقدارن په خاص اندازې سره دی عالم الغیب عالم دی الله پپټو وشاهدتی او خر باندې الکبیر دی لوی دی المتعال او پرتا دی الله پابوچد دی سوان برابر دی من کو مستاسنا پعلم دی الله تعالی کی من اغسو اثر القولہ ټپټ کوی وینا پټای وینا پپټ خبره کوي و من جہرہ اغی خطر کوي دی هی وینا ومن هو او آغ سوکچ مستختیم باللیل پټدون کېوی د شپ وصارب بال نهار او گرددي د اووردي لغ دله تعلا اختار کدي مبات اووار پهوار یو بلپې من بين یدي هی راتون کے ملائ ک اوړاندي نمل ک دله اختار کدي چې سکبي و من خلپ اورو د انساننا مخ دې انسان هر انسان چې ملایکی الله به پوېږي يحفظونه دفاعت دي ملایکی د دې انسان من امر الله پس سبب د حکم د الله تعالی ان الله يقين الله تعالی لا یغیر نہ بدلوی ما بقوم اغه حال چې په یو قوم باندې یعنی اغه نعمت وی نه بدله حتی تر هغه پورې یغیر چې بدل کړی دوی ما بأنفسهم اغه عملونه چې دوی نفسونه پری مشغول دي کوم عمل چې دی هغه پری دي نو الله په نعمت بدل ویذا او هر کله را اراد الله چې هغه الله تعالی بیا قومن پیاو قوم باندې سو انس و ان ست تکلیف مصیبت پالا مردل هو نشته واپس کوونګه د هغه دی الله تعالی او ما له مو نشته دوی لارا مين دوني هي سوا دي الله تعالی نا مئ هوال سوق ساتونګه بچ کوونګه هو الذي الله تعالی غزاد دی يريكم البرقه چه تاسو تبرخنا بجلی خوفن دی وری وطمان او د تمد پارا و یونسئو السحاب اس او پیدا کوي وری ز درنی و یصبیحو تسبیح و رادو, رادو به حمدی سر دستاین دی الله والملائکتو او آل نور ملائکه من خیفتی دی وجد ویری دی, دی الله تعالی نا و یرسلوا سوائقا او علیګه الله پاک تندرونا فَيُصِيبُونَ رَأْسِي أَغَبَهَا أَغَا مَنْ يَشَاءُ أَغَا چاڅي غواړي وَغَمَاو تَيُوجَادِيلُونَ جَغَلَ كَيْ بِلَّاي پَتَوٰحِيدِ الله تَعَالَى کِي وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَال او أَغَا الله پَ يعني الله پَ سَخْنِيُونَ کِيدِ شَدِيدُ الْمِحَال سَخْنِيُونَ کِيدِ لَهُ خَاصَ الله لَپَارَا دَاوَتُ الْحَقِّ بَلَنَا حَقْدًا لَلا رَا بَلَنَا حَق بَلَنَا والذین وکثا یدعون تش دین مدد غاړي مدد غاړي را بلی مندونیه سیوا د الله نا الله نا سیوا د چا نا مدد غاړي لا یستجیونا نشی قبل ولی اوی اللهم دی لرا د شاین هیڅ حاجت ند دی, دی دني هیڅ حاجت دی دی دی مثال الله وی إلا مگر کبا سے دیکھا پيې پشان دي اغه چا چې وګدکړي او رغوي وګو تلل مأي ولا دې وګاړي کې لسناف لپجوړې کې لي يبو لو غفاهو د دې دوپاره چورسي دي د دو خلي تا ووب و ما هو وببالي هي او ندي هغو رسيدن د نرسي و ما دعاء او ند دعاء د کاټرانو الا في ضلال مگر په گمراهي کې دا ته مشهک مثال ذکر کا ولله وَلِ او خاص الله تعالى لرا يسجدو سجده کوي من بس سماوات سو سو او سوکي دي په اسمانونو کې ول ار دي او زمگه کې طوعن سو پر رضا سره و نو سو پر زور سره په مجبوري سره ودلالهم او سورې د دوی بل غدووي سار وختي ولا صالحو په ماقامي وختي قلتو وردو آئیم مر ربو سماواتے سوگ دے رب دی اسمانونو والعردیو سوگ دے رب دی اسمکے قل اللہ ہوائے ورد اللہ تعالی دے قل ہوائے تو اپت تخستم آیا نولی دی تاسو من دونی ہی سواد اللہ تعالی نا اولیاء مددگاران لا یملکونان واګن لری اختیار نلری لیان کو سین ځان د پاره خپل ځان نو د پاره نه باند هیڅ پای دی ولا زر نو نه دی هیڅ نقصان قلت او توایا هل یستویل اعما آیا برابر دي اډون ولبصیر او نا ام هل تسری ظلماتو او آیا برابر دي تیاری ونور ون او رنا ام جعلوا لله آیا دګر زولی مگر کړي دوی الله تعالی لرا شرکا برخی والا په بندګۍ کې خلقو پیدائش کړي دي ک خلق هي اغوې پشان پیدائش د الله تعالی شریکان او تاسو اللهونه پیدائش کړي دي نه پې کړي وي وط شامل خلقو نو ګډوډ شوي دي په دې پیدائش په دې باندې علیهم په دې باندې وقل الله هو ايتو تعالی خالق و كل شيء پیدا كون كده ده هرسه وهو دغه الله پاك الواحد القهار يو ده زور ورده انزلا من السماع راور ولده الله پاک ده بر طرفنا مان او بو فسالت نو او بایگی کنده او دیتون خودونا او بایگی خودونا بارانو شی خودونا او تبیروان شی ده قدرها ده اطفال اندازه برابر فا احتمالنو راوخی جوی اوچد کی از دا سیلابو زبادن زگونا را بین و ممع او د اغینا چه یوخی دونا گرموی دوی بلیب علیه با غیل را پی ناری پاور کی ایو تیغا تا طلب حلیتن دا کالو او مطاینا یاد سامان زبادن زگونا دی مثلو پشند دی د د لکه يظریب اللهحقه دغې بيعوي الله مثال د حقه والبات او د با پهام زبدو د هر چې ذګې په ی هبولاړ شي جوپان بکارهشي وشيما معیان او هر چې اغ شي دی چې نه پهورپې بیام کو سنو باقی پادشي بل ارضی پس مگه کې چې ذالک دغه شانتي یضرب اللهو بیان الله تعالی الامثال مثالنا للذین سجعو هغه چالو رکه خبره اومن لطاب شو لربهم ضرب خپل الخسنا خسته حال دې دوی و اما الذين واغسوتو لم يستجيبو چې خبره نه منی تابې کیږي نو ورتا دره بخفل، لو انه لهم کچه ریشیدو دویدو پارا ما بل ارده، اغصه چه پیزمه که جیدی جمعان و ومیسلهو ماهو او دمره قدر ور سرشی نور، دمره ور سر نورم شی، لب دادو خام خواب جرمانه کی بور قیدا کده بیهی اغی مان لرا، اولائی که لهم دغ کسان دویلو پارا سوال قصاب، سوال پدې صاحب دې او زائد ورته دوی جهنم دې وبئ سلمها او ناكار زائد دې تیار کړې شي وي الله مو ته